а ваших озброєних людей найпевніше постережуться. «От тут ви маєте слушність ваше перевелебності», – кивнув Лентовський і підвівся. «Зараз я покличу людей. Та й сам із вами пройдуся, бо щось не спиться». «Не заперечуйте? Аж ніяк, сину мій, аж ніяк!» – сплиснув руками провінціал – і ледь помітно всміхнувся. «Коли щось не так, доведеться швидше за все вгалювати цього вискочення райцежа», подумав єпископ. «О, тоді Лентовський зі своїми людьми буде ще який доречний». Занурений у ці роздуми, Генбецький не помітив, як присвітлі багаття лиховісно блиснули Очі старого князя. Час від часу пастух на ходу прикладався до отриманої сулії, захоплено кректав, зупинявся, ретельно затикав сулію корком і ховав її знову за пазуху, після чого простував далі. Викаваха Гораль запевняв, що до цвинтаря йти не більше, як півгодини. Однак вони рухалися значно довше, але нічого схожого на мету їхньої подорожі поки що видно не було. «Чи не збився ти часом з дороги, сину мій?» – не витримав нарешті Генбецький, якому почало здаватися, що негідник-провідник морочить їм просто-напросто голову і водить по колу. А взагалі всі вони тут у цих забутих богом горах єретики, Язичники та розбійники. Усі між собою змовилися, то ж варто було б. Ні в якому разі, святий Отче, впевнено, заяви в, в Гурат. Тобто спочатку я таки збився, як не збитися на Тверезу голову, але ж тепер уже точно знаю, куди йти. Незабаром дійдемо. Ви не турбуйтеся. «І куди ж нам, по-твоєму, йти?» – глузливо кинув князь, якого ця нічна прогулянка з блоканням по горах та п'яним провідником, не сказати, їм, дратувала, скоріше, потішала. Туди й провідник упевнено махнув рукою колись у темряві і, на підтвердження, рушив у протилежному напрямку. Якийсь час усі знову рухалися мовчки, Поки єпископ, уже не вперше за сьогоднішню метушню, не звернув увагу на дратівливе мерехтіння над головою. Щось із виском та ляскотом шугало над ними. Чи то якісь нетопирі, чи то якісь тіні. Його привелебність про всяк випадок перехрестився і швидко зашептав молитву. Але на дивних тварин це ніяк не подіяло. Тоді Гембицький, трохи прискоривши ходу, Тебі відразу ж разів зодва спіткнувшись, Назагнав провідника, який йшов попереду, І торкнув його за плече. А скажи на сину мій, Ласкавий тон його привилебності, Не відчував нічого доброго. Чи не знаєш ти, що вони таке миготить над нами? Гораль побіжно глянув у гору, Безтурботно скуйовдив чуприну п'ядерицею, але глянувши на строгі обличчя провінціала, нашвидко перехрестився. Певно, що знаю святий Отче. Чого ж тут не знати? Бухорони то. Хто не зрозумів єпископ? Бухорони кажу. І хто вони ці бухони нечисті? «Навряд, під місяцем аж сяють, отже чисті. Може, звірина, яка, припустив Гембицький, наче не топирі? Ну, таке скажете, впевнено спростував єпископове припущення провідник. Бухруни і не топирі, сміх та й годі. І що ж твої бухруни роблять?» поцікавився провінціал з уїдною посмішкою. Мои ничего, а эти летают.